Sartzea Euskali jatietan eta behasiko gira e, berriek ilan, gurekin erredaktore e burua, Joselo Izaizpuru, egunon zori? Bai, egunon guziedi. Eta berri isailetan ere aldaketak, Sartze e, berriakari, beraz eguarditik hasi, da? Bai, eguarditak txaldetan e, aldaketa batzuk e, lehenu iratu dugu. Ba, usaian e, gure berrizailak e, eguarditako eguarretarietan genuen eta txaldeko berre zeiterdietan. Eta hor, sartxotan e, erabaki dugu eguerritan txanko izaite gure bersail naguiena eta atxalddukko horre zen txanko horre emaiteak gure breil nagusiak Alere, e, bai egoretar di eta baita zait herritako hitzo ordu ere atxkiko dugu informazio tarteo da diugu baina molde laburskagoan e, atxikiko dituko bi puntxoiek eta Eta beskaz xedea gehiuen eh ba beskat erratsi guzti kitutan gixara ere eh eguerditako tenoreori importancia igo eta atsaldeko seietako puntxuetan egite informazioaren halako e, ba, edapen nagusiot egite eta eta hori erabaki dugu eta horreten hasiko gira. Nalai horren e, erdi bat goizago berri sail nagusiak beraz eguerditan eta atsaldeko seietana eh uh, atsaldeko lauetan ere duzu, hitzordu berria? Bai, hori ere hitzordu berri bat dugu. Pentsasen genuen eh, guerditarritako berrezileetik eta atzaldeko bostak arte sobera oren bazirela informaziori gabe eta orduan hor, erabaki dugu atzaldeko laguetan ere informaziori eta arte labur nio bat diogula, gero usaian eh, Boztetakoa atxikitzen dugu, boztetan ere puntu labur bat itzita putzen mankizunen barnean, seietan, beraz, gure berrizail nagusia hori zenenda, seieter ditan puntu laburziko bat eta bukatuko dugu atxaldeko e, zazpietako berrizailarekin. Eta, bueno, goizeko gure informazioaren kurpil hori berdin atxikiko dugu. Mm -hmm. Eta, ahotzen aldetik, berriak ekarriko dauzkikutenak, pertsona berdinak izanen dira? Bo hor hiru aurkezle izaren dira edo bestela lau asteburua gehitzen badugu. Goiz guz ize pantxika arrabide izerent dugu, hobeieran azteletik ostegunera, pantxikar arrabide izeren da goizeko gure berritako ahotsa, Eguer ditako berri zuela berriz eh, Julien Girezek eh, eman berriak siburoko botzetik eta atxaldekoak eh, piskate, ezagutu hau adugun berretar genek eman eh, nizkigu atxaldeko informazioak. Eta aste ondarrean eh, pantzoi digara izanen dugu larun bat eta igandeteko azte ekiparen parte denez eh, beraren gain izanen da azte informazioaren eh, segimendu egitea. Hori beraz begiendako izanen da, baina aktualitatea bestalde, beste formatu batzuetan ere segitzen halko da, aurten ere. Bai, usaian beraz koiz eh, Goizberri bizantena emankezun honetan aktualitateak etoki haundi bat eh, izanen du, eta aurten gozartzen ere berdin, ongi esplikatuko duzuen bezala, eh, reportai eta gomitekin. Eta horrez gain, eh, atxaldetan, eh, atxaldeko saspiritetan aztelenetan, Ba Horre, ez tabaidari tarte ahondiako bat egitea dugu, ez tabaidia gogoetari, beraz e, Usaiako mintzaleku emankizuna kizuna e, batxikiko dugu hilabetean ben, zozo bidartik eginda, hori zerren da gai bat iburuz e, gomitak izaren ditugu. Eta gero, bigarri nitzordu bateri zerren da, kasu honetan e, ba, zola zaldi gixara e, hilabeteko gaiaren bilduma bat egineen da, Hiru pertsona finkorekin eta beti ber pertsonaak izanen dira tertuli antzeko zerbait egiteko aktualitatean aipatzeko. Hori ere hilabetan behin izanen da, bizka bi itzordu oiek aztelen atxaletan e, zazpidatik e, goiti. Tarte hori segituz, Josiluiz Aizpuru ber aipa beste bestegunetakoak? Bai, eh, beti ere tematikoen, gute itinu tematikoak, hori da, atxaldeko saspiriatik goitikako emankizun horietan, badira, batzuk eh, laguntzaileek egindako emankizunak eta beste emankizun batzu berriz eh, igratiko langileek egindakoak. Hor, aurtengo zartzeontako beste berreikuntza dugu puntxuka emankizuna e, dugula, aste azken astero ukanen dugula, Asteazken atzaletan, zazpidatiko iti. Eta zein astero Asteru izan ere xilaba xapelketa Asteen maiza dugu irailontan, eta azarro arti iraunen duena. Eta horren karira xan alkatek, e, xan alkate gure laguntzaileak, e, astero proposatuko dugu xilabaren jarraipen zehatza egitea. Eta gero abendutiko iti beraz, e, oain arti bezala, hilabetan bennikoa izaren da, puntxuka zaioa. Gero ere, laguntzalietara itzulita, eh, nahi genuen eh, laguntzaliek ukanzetzen eh, ba, presentzia handiago bat eta toki gehiago horretarako, harratseko eh, behatzitatik goiti ere hor laguntzaileek izanen dituzte hainbat eh, emankizun musikakoak gehienak ere, bat aribez, aztelen urdinak emankizuna, edo izanen da ere pantzis bidartekin, edo eskurberoak, eta beste olako emankizunek ere toki ezaren dute harratseko behatztetik goitiez. Eta bizirik, be, mankizun hogekere segitzen duela intzina, bestiak beste? Bai, bizirik beraz e, bizi kolektibuek e, eskaintzen daukun e, mankizunak ere bere toki izanen duela, batez ere inguramenaren eta inguruko gai interesgarriak proposatzen dizki gute, hau ere beraz e, aztelen atzaldetan izanen dugula, orain arteko berre tenoreta, hartzaldeko zazpita dik goiti, ba, bizirik mankizunak, eta gero aste hartetan berriz berre tenorean zazpiten ere titikagekaldek e, proposatzen daukun e, itxun bere laguntzalekin batera izaren duen e, bere tokia. Kirolaka antzigabe horzegunetan Pantsika Gamide Olatziduat Jokoz Kampon Laborariek ere beren lekua ukanen dutela, ostiralez? Bai, berten horretan Arratzaldeko saspitati goiti eta hor, aurten laboraren mankizuna maite lepaiek du kudeatuko bera gain izanen da laborantzako informazioa ekartzea euskali ratitara ba, ostirela ratzaz, saspitati goiti eta errepikapena beraz igandetan goizeko zortzitako berritati lan da. Kantuarekin bukatuko dugu, kantuz kantuk egin segitzen duela, eh? Bai, hor aldaketa bat ere proposatzi dizuegu, usain, kantuz kantu maia murua emankizuna, hau da, musika talde batien ezagutza eta azken diskaren ezagutza, larun bat goizetan genuen eta hori aldatzen da, larun bat arratzaldetan izanen du beraz atsaldeko, E, bostetatik goiti bere emankizuna, Kantuz kantu eta e, bigarren pasai bat ere hostiraletan izanen da hartzaldeko labutatik bostetatik ere ere, kantuzkantu. Ta biztan dera, emankizun gehien-gehien txunak e, gure Euskal Herratietako webgunera, Euskal Herratiak puntu Eusk webgunenean ere, ba ezin ditugula emankizuna e, atera eta bere alabai. Horkezpen horoko egina sartzeuntako, istantian eh, piper eta gatz saio berriak eta putz eta uh, larun bateko ondai ere uh, interesa emanen uh, diegu. Eta eskertzen zait dugu, Josuri zaizpuru eta sartzeon? Bai, berriksan.